Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi Wa astanna bisunnatihi ila yawmiddin Amma ba'du Ikhwata iman Ka muslimin dan muslimat Para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah jami'an Alhamdulillah Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan ke Allah Tabaraka wa ta'ala senantiasa hati kita meyakini bahawa nikmat dan karunia hanya datang dari Allah kemudian lisan kita banyak memuji dan memuja Allah dengan menjemput nama-nama dan sifat-sifatnya kemudian perbuatan kita <tuh> Kemudian amalan dan perbuatan kita senantiasa membuktikan kesyukuran yang sesungguhnya. Ikhot iman para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah untuk melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua, serta menjaga kita dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan kudwa kita, Nabi akhir zaman. Barangsiapa yang mengikutinya dia akan selamat, dan barangsiapa yang menyelisihi tuntunan hidupnya pasti sengsara dan celaka. Bahawa pembahasan ini merupakan salah satu dari tiga hal yang wajib diyakini dalam beriman kepada Allah, meyakini Rububi Allah, meyakini Ululohi Allah Subhanahu wa Taala, dan meyakini Asmaul sifat Sungguh sangat banyak keutamaannya Bahkan sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa Tauhid asma' wasifat Merupakan Pembahasan yang paling utama di dalam agama ini Kerana berkaitan Dengan Allah Tabaraka wa ta'ala Allah yang paling utama Allah yang mulia Allah yang maha agung Maka tentu Tidak diragukan Bahawa mempelajari tentang nama-nama Allah mempelajari tentang sifat-sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih ini merupakan ibadah yang agung merupakan keilmuan yang utama terlebih lagi ikhutal iman bahawa manfaat dan mempelajari tauhid asma wa sifat ini sungguh sangat banyak sekali dalam kehidupan seorang muslim yang akan senantiasa menjadikan hatinya hidup bersemi dengan iman pengagungan kecintaan kepada Allah sang pencipta bahkan kehidupan hati seorang hamba tergantung kepada ma'rifatihi pada ma'rifah dia kepada Allah apakah dia kenal kepada Allah mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya bila hati yang kenal kepada Allah itulah hati yang hidup tapi bila hati tidak kenal kepada Allah tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya itu adalah hati yang mati hati yang sedang ya yeah merasakan sakit hati yang sedang ditimpa penyakit. Ikhwal iman, para bismillahirrahmanirrahimakumullah. Begitu juga mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya akan mempengaruhi perilaku, sikap, akhlak seseorang. Kena sebagaimana, insya Allah yang akan kita jelaskan, setiap dari nama dan sifat tersebut memiliki konsekuensi dan tuntutan yang berkaitan dengan amalan, perilaku dan sikap kita. Bicara liman perisarah makum Allah. Oleh karenanya, mempelajari tentang Tauhid asma' wa sifat sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah sesuai dengan manhaj yaitu mutoda sesuai dengan cara sedang keyakinan ahli sunnati wal jamaah merupakan perkara yang sangat penting merupakan perkara yang sangat agung bahkan sebagaimana yang telah kita jelaskan dan terus akan kita sampaikan dan terus akan kita sebut dan kita jelaskan bahawa ini merupakan sebab utama untuk mendatangkan cintaan dalam hati kita kepada Allah Sang Pencipta dan ini merupakan tanda kebenaran iman kepada Allah dan ini merupakan hal yang akan menjadikan iman kita semakin bertambah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Ikhutal Iman para pemirsa Rahimakumullah Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan definisi dari Tauhid Asma'i wa Sifat Menur Akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah agar kita mengetahui hakikat akidah al-sunati wal-jamaah di dalam hal ini dan insyaAllah bahasan-pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan landasan-landasan utama akidah al di dalam tauhid asma' wa sifat kemudian kaedah-kaedah di dalam memahami nama-nama Allah dan juga di dalam memahami sifat-sifat Allah Kemudian kita akan menyebutkan insyaAllah Nama-nama ya, atau -nama, sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang tertaruh dalam Al-Quran dan Hadis. Bagaimana akidah al-sunnah Di dalam menetapkan ya, Seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala Ikhwata liman para memisah rahimakumullah Adabun definisi Ya Definisi dari Tauhid Asma' wa Sifat Atau maksud dari Tauhid Asma' wa Sifat Diyakini oleh Ahli Sunnati wal Jama'ah Itu mencakup tiga perkara Mencakup tiga perkara Yang pertama adalah Menetapkan Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Asma'ul Husna Dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala Al-Uliya Akan kita jelaskan nanti Maksud dari Asma'ul Husna dan juga sifatul Uliya Kemudian yang kedua Semua nama-nama dan sifat tersebut yang tertara dalam Al-Quran dan hadis ya. yang ketiga mengimani hukum-hukum ya, yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut serta tuntutan ubudiyah ya, dari setiap nama dan sifat tersebut dalam redaksi bahasa Arabnya ya dijelaskan oleh ya para ulama yaitu ifradullah taala ifradullah taala dengan asmaihul husna wa sifatatihi alula atau sifatatihi aliyah alwaridati fil kitabi was sunnati wal-imanu bi-ahkamihah wa muqtadayatihah jadi ifradullah bi-esma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulia maksud ifradullah itulah mana kalimat tauhid itu kita mengisahkan Allah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha esa dialah Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik al-husna dan sifat-sifat yang sempurna sifat al-uliya. Semua nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut yang tertera di dalam Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengimani, ya, makna dari nama-nama tersebut beserta hukum dan konsekuensinya, hukum dan tuntutannya. Ikhwata'l-Iman, para'isara'ahimakumullah Kita jelaskan Ya Perkara yang pertama terlebih dahulu Iaitu Asma'ullah Al-Husna wa Sifatihulullah Jadi kita tetapkan Al-Sunnati wal-Jamaah Ya Meyakini, mengimani Bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang memiliki Asma'ul-Husna Kemudian yang memiliki sifat-sifat yang sempurna Dan itu sebesar bagi Allah Itulah mana Tauhid tadi Jadi kita hanya Menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala That Yang satu-satunya memiliki Nama-nama dan sifat-sifat tersebut <tuh> Itulah mana Tauhid Ya yeah. Mengisahkan Allah Menjadikan Allah Satu-satunya yang memiliki Nama-nama Al-Husna Isma'al-Husna Dan sifat-sifat yang Al-Uliya Iaitu yang sifat-sifat yang sempurna Ikhutaliman Parabisa Rahimakumullah Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran Di dalam Berapa ayat Allah menyebutkan bahawa Nama-nama Allah tersebut disifati dengan al-husna. Jadi kita imani, kita yakini bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Dan insyaallah tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin. Bahkan ada yang menghafalnya. Bahkan sebagian menjadikannya nyanyian dan disenandungkan. Kadang ini tidak disyariatkan. Ya. Kerana bukan untuk dinyanyikan <tuh> <Bismillah>. <tuh> Baik Jadi tidak asing lagi Asma'ul Husna ya. Yang asing Yang banyak tidak diketahui Adalah memahami maknanya dan mengamalkan isi kandungannya. Ini yang jarang ya kita temui. Karena yang menjadi permasalahannya sebatas ya simbol saja. Asmaul Husna dibaca tapi tidak dipahami maknanya. Ya. Bahkan yang lebih aneh lagi adalah dibaca Asmaul Husna tapi isi kandungannya diingkari. Bisade atau tidak? Contoh saja agar tidak ya, meluas pembahasan ini. Di antara asmaul husna, ya, adalah nama Allah al-A'la, nama Allah al-Ali, atau al-Aliul Kebir, nama Allah al-Muta'al. Iaitu Allah Maha Tinggi Yang artinya menunjukkan pada ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala Tapi di antara Orang-orang yang telah rusak fitrahnya mengingkari ketinggian Allah Ini kan aneh Baik so, contoh saja <coughs> Jadi Kita tetapkan Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Asma'ul husna Kenapa demikian? Karena Allah yang menyebutkan Allah memiliki asma'ul husna Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Arah ayat surah 180. "Qaala Allahu taala walillahi asmaul husna, fadzauhu biha. Walillahi al-asmaul husna, fadzauhu biha. Dan Allah memiliki asmaul husna, fadzauhu biha. Maka serulah Allah dengan nama tersebut." <coughs> Fada'uhu biha itu doa Surulah Allah berdoalah kepada Allah Ya Dengan nama-nama tersebut Mencakup doa Masalah Dan doa ibadah Doa masalah kita memohon kepada Allah Mohon rahmat Kita seru nama Allah Ya Rahman Ya Rahim Irhamni Ingin mendapatkan rezeki kita Ya Rasul Ya Fattah, Urzukni Wafthah Li Warmin Barakatik Bagi Ya Allah Yang Maha Berrezki Ya Bukakan pintu rezkiMu kepada aku begitu seterusnya itu nama doa Al masalah kita memohon doa ibadah iaitu ibadah kita yang terkandung dalam puji-pujian kepada Allah sujud kita ruku kita itu semua doa ibadah Nah Wallailah Asmal Husna ini dalam surah al-a'raf maka kita yakini kita imani Allah memiliki asmaul husna baik dalam surah al-isra ayat 110 qala Allah azza wa jalla qul yaa dullaah yaa dullaahur rahmaan tad'u falahul asmaul husna katakanlah Muhammad berdoa kepada Allah seru Allah berdoalah kepada Allah atau seru kepada ar-rahman yang merupakan salah satu dari Nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayam Ayama tadau ya. Apa saja yang kalian seru dari nama-nama Allah tersebut? Wala hul asmaul husna, maka Allah memiliki Asmaul Husna. Mau menyebut, memanggil ya. Ay ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami', ya Basir. Ya ya Sami'. Naam. Ajib da'wati. Ya ghafur il firli Maka Apapun yang kita seru dari nama-nama tersebut Maka kita dah menyuruh Allah Tabaraka wa ta'ala Ya berdoa kepada Allah Kerana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki Asma'ul husna Dalam surat Tawah Ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Allahu la ilaha illa huwa Lahul asma'ul husna Allah yang tiada ilah yang berhak di ibadati dengan benar kecuali dia yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala lahul asma'ul husna dia memiliki asma'ul husna makanya dia yang berhak di ibadati ada makhluk yang memiliki serba kekurangan tidak berhak di ibadati tapi Allah yang memiliki asma'ul husna dia yang berhak di ibadati dalam surah Al-Hashr ayat 24 Allah menjelaskan Huwallahu al-Khaliq al-Bari' al, al, al asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala dia Allah yang menciptakan al-Bari' yang membuat ya yang mengadakan al-Musawwir yang membuat rupa Lahu asmaul Husna dia memiliki asmaul husna <coughs> ikhwat liman paraisa rahimakumullah jadi kita yakini Allah memiliki asmaul husna berdasarkan ayat yang telah disebutkan tadi kenapa Allah sifat namanya dengan al husna ya al husna dalam istilah bahasa Arab ismut tafdhil ya yang menunjukkan makna yang lebih Hasanah, Husnah. Nam. Kenapa demikian? Karena nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah nama yang terbaik. Karena nama tersebut nama yang mencakup yang mengandung seluruh makna yang baik, yang sempurna, yang tiada lagi yang lebih baik dan lebih sempurna dari nama-nama tersebut dan makna maknanya itulah yang kita kenal dengan sifat Allah kenapa dinamakan Al-Husna karena nama-nama tersebut mengandung makna yang sempurna yang tiada kekurangan dan kecacatan dalam makna tersebut yeah. yang tiada lebih mulia dan lebih baik dari nama tersebut nah. maka setiap dari nama Allah yang kelangan kaum muslimin mengenal 99 asmaul husna dari bukan itu saja itu yang tertarik dalam Al-Quran dan hadis ya. maka ahli sunati wal jamaah meyakini setiap nama Allah itu mengandung makna yang sempurna makna yang sempurna eh, makna yang sempurna yang terkandung dalam nama tersebut itulah sifat Allah berarti sifat Allah itu ya bukan 10 tambah 10 saja ya berarti banyak kerana 99 nama berarti menunjukkan bahasa sifat ditambah lagi sifat-sifat yang lain baik Insya Allah akan kita jelaskan hal itu <tuh> <tuh> makanya makin asmal husna karena nama tersebut mengandung sifat yang sempurna maka ini juga menjelaskan akan kebatilan akidah mu'atazilah yang mengatakan Allah memiliki nama tapi tidak memiliki sifat berarti nama yang kosong dari makna jika hanya demikian berarti tidak husna lagi ya bahkan menurut akidah mu'atazilah tersebut ya, nama tersebut lebih jelek dari nama yang dimiliki oleh makhluk kerana seperti yang kita maklumi kendati itu sangat terbatas manusia namakan seorang alim maka menunjukkan dia itu memiliki ilmu kendati ilmunya terbatas kalau bagaimana dengan Allah dan Allah memiliki keutamaan yang lebih dari itu semua bahkan tidak ada perbandingan sama sekali baik kita tidak ingin masuk ke dalam ya pembahasan yang cabang-cabang seperti itu insyaAllah akan kita jelaskan Ya, dalam pembahasan-pembahasan yang selanjutnya tapi kita ingin menjelaskan kenapa dinamakan Asma'ul Husna kerana nama tersebut mencakup makna dan makna tersebut adalah sifat contoh dalam surah al fatihah ya, Rabb itu nama Allah, Rabbul Alamin maka sifat Allah Rububiyya ya, menunjukkan pada perbuatan dan sifat Allah yang berkaitan dengan ya perbuatan Allah kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim dua nama Allah dari Asma'ul Husna berarti menunjukkan kepada sifat Rahmah maka diantara sifat Allah Rahmah ya Maliki Yawmiddin nama Allah Malik maka sifat Allah mulk kekuasaan begitu seterusnya Nah, begitu seterusnya jadi sangat simple sekali sangat mudah dipahami baik kemudian ikhlatul iman jadi kita tetapkan kita yakini kita yakini Allah memiliki asma'ul husna ya. yang tertera nah, sebelum kita sebutkan yang tertera dalam Quran dan Sunnah yaitu kemudian asifatul as uliya asifatul as uliya yaitu sifat yang sempurna sifat yang tertinggi ya. yang sempurna tidak ada yang Uh, lebih sempurna dari sifat Allah Dan tidak satu pun dari sifat tersebut Mengandung makna kekurangan Sifatul uh, Kamalul mutlak, kesempurnaan secara mutlak nah, Dalil menjelaskan bahawa Allah memiliki Sifat yang sempurna Sifatul ulia yaitu firman Allah Tabaraka wa ta'ala قَالَ سُبْحَانَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ dalam surat an nahl ayat 60 orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat ya, bagi mereka perumpamaan yang sangat jelek sekali sifat yang sangat jelek sekali وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى dan Allah memiliki perumpamaan yang a'la ya, yang maha tinggi di langit dan di bumi. Wahul Azizul Hakim dan Dia Allah yang maha aziz, maha perkasa, maha mulia, aziz, hakim dan maha bijaksana. Yang menjadi dalil dalam ayatnya adalah firman Allah: Wa huul Masalul A'ala. Masalul A'ala. Apa maksud? Mathalul A'la Ya Sebelum kita jelaskan Terdapat juga Di dalam Ayat Surat Ar-Rum 27 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Wahuwa alladhi yabda'ul al khalqa Thumma yu'iduh Wahuwa ahwanu alaih Walahu al-mathalul a'la Is-samawati wal-or Wahuwa al-azizul hakim Subhanallah Perhatikan redaksinya sama Dalam surat An-Nahl Walahul mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dalam surah al rum walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Wa huwal azizul hakim. Jadi sama, azizul hakim setelah Allah menyebutkan mathalul a'la kemudian ditutup dengan dua nama Allah, Al-Azizul Hakim. Maksud dari mathalul a'la ya, oleh ulama Tafsir, Ulama Tafsir bahwa Bahawa al A'la Kala Limam Al-Qurtubi Maksudnya adalah Al-Wasful A'la Sifat yang paling tinggi Ya Sifat yang paling tinggi Yang menunjukkan akan Keagungan Kesempurnaan Kemuliaan Dan kebesaran Kala Ibn Kathir Walillahi Mathalul al A'la Iaitu Allah memiliki Masal terjemahan literalnya ya Perempamaan artinya sifat di sini. Masal di sini artinya sifat. Yaitu al-kamalul mutlaq min kulli wajh, kesempurnaan secara mutlak dari semua sisi. Ya, artinya tidak ada kekurangan dan kecacatan dalam hal ini. Dari semua sisi. Nah, al-kamalul mutlaq. وقال ابن سعدي شيخنا Abdullah Naam syekh Abdul Nasir Sa'adi Qal Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi afwan Namanya Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi nah, Bukan Abdul Nasir Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi Dalam kitab beliau Tafsir beliau Beliau mengatakan Walillahil mathalul a'la Wahuwa Kullu sifati kamalin Iaitu semua Iaitu setiap sifat yang sempurna وكل كمال في الوجود فالله احق به من غيره احق به احق به من غير ان يستلزم ذلك نقصا بوجه مقصوده adalah masalul a'la tadi kullu sifati kamal semua sifat yang sempurna maka semua kesempurnaan makna kesempurnaan fil wujud dalam yang ada maka Allah lebih utama memilikinya tanpa ya mengharuskan hal itu ya ke, tanpa e, mengandung makna kekurangan artinya semua kesempurnaan yang ada dan tidak terkandung dalam makna kesempurnaan itu satu pun dalam makna kekurangan maka Allah lebih utama memiliki hal itu ini juga akan kita jelaskan nanti kaidah yang seperti itu ya Insyaallah akan perjelaskan kaedah kaedah yang berkaitan dengan menetapkan sifat-sifat Allah. Jadi ya, jika ya dalam pandangan makhluk itu sempurna dan tidak mengandung makna kecacatan, ya, Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih utama memiliki hal itu. Karena kesempurnaan itu datang dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Kesempurnaan itu datang dari Allah tabaraka wa taala. Nah Tipe ini yang berkaitan dengan sifatul uliyah, artinya sifat yang sempurna. Jadi kita tetapkan bagi Allah tabarak wa taala nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang sempurna. Nah, maka seluruh sifat yang mengandung makna kekurangan maka Allah maha suci dari hal itu. Kena menetapkan sifat Dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Dan kemuliaan dan kesempurnaannya Begitu akidah al-sunati berjamaah Taib Sifat-sifat dan nama-nama dan sifat-sifat tersebut Dari mana kita mengetahuinya Dari mana sumbernya Landasannya Apakah dari akal kita Ditentukan ya, sifat Allah Sepuluh tambah sepuluh Lalu mana dalilnya? Main akal akalan enggak, enggak diterima Kerana perkara yang gaib Ya Enggak menerima Ya Logika dan akal dalam Masalah seperti ini Artinya tidak bisa jadikan landasan Dalam hal ini akal kita Rasio kita, tidak Perasaan kita Teori kita, enggak Nama-nama asmal husna tersebut dan sifat-sifat yang sempurna itu al-wahriyah fil Qur'ani sunnah yang tertera, yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu yang menjadi landasan, itu sumbernya. Jadi bukan akal, bukan teori kita, bukan berbagai pendapat, ya manusia tidak. Yang menjadi landasan adalah kal Allah wa kal Rasul menjadi landasan dalam qalallah wa qalal rasul ini menunjukkan kepada kita bahawa landasan di dalam memahami perkara ini adalah wahyu ya yeah. adalah wahyu akal mengikuti wahyu tidak boleh menghakimi wahyu akal mengikuti Al-Quran dan Sunnah tidak boleh mengadili Al-Quran dan Sunnah atau mempertentangkan Al-Quran atau menolak atau menentang Al-Quran dan Sunnah Tidak boleh Karena perkara yang gaib Oleh karena itu akidah al-Sunnah tiwal-Jamaah bahawa Di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Maka yang menjadi landasan adalah Al-Quran Dan Hadis. Semua yang tertera dalam Al-Quran Dari nama-nama dan sifat Allah wajib kita imani. Wajib dimani. Kan itu bagian dari iman kepada Allah, ya. Aman tu billah. Nah, semua yang tertera dalam Al-Qur'an ya, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wajib kita tetapkan. Semua yang tertera yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih, ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita imani. Kita tetapkan bagi Allah, ya sesuai dengan kebesaran dan kaugamaul Tabaraka Wata. Al-Wahidah fil Quran was Sunnah. Jadi ini pembahasannya babnya tauqifi. Apa maksud tauqifi? Yaitu hanya berlandaskan wahyu, berlandaskan al-Quran, berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maksud alwarida waridah fil Quran was sunnah. Nah, maka akidah sunnah wal Jamaah ya, nasifullah bima wasafa bihi nafsuhu fil Quran wa nasi'u kama wasafahu rasuluhu fis sunnatihi fis sunnatihi. Ya. Menetapkan sifat-sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran dan juga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya itu akidah al-sunnah. Siapa yang menyelisih hal itu berarti dia bukan -sunnah. ahli sunnah. Ahlul bid'ah. Ahlul kalam, ahli al-ahwa'. Nah. Apa dalilnya? Yeah. Dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui ilmu tentang suatu tersebut dan kita tidak mengetahui ilmu tentang sifat-sifat dan nama nama dari Al-Qur'an bukan dari akal kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul ma laysa laka bi'lmi bi inna as-sama' wal basara wal fuada kullu ulai ka kana 'indu mas'ula dalam surat surah uh, Al-Isra nah, surah Al-Isra ayat 36 Jangan kamu ikuti Sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya yeah. Sesungguhnya pendengaran Penglihatan Dan hati Yang termasuknya akal Pikiran kita Semua itu akan ditanya Nah Di dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan juga di dalam menafikan sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya Karena kita mendapatkan dalam Al-Quran yang akan kita ajarkan juga nanti bagaimana kita dalam hal ini tapi sebagai ya pendahuluan kita sebutkan bahawa ada sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya ada sifat yang Allah nafikan dari dirinya contoh ya, untuk tidur ya Maut, kematian, capek. Semua Allah nafikan dari diri mak, tu kita nafikan. Nata ya. khodusinatul walanam Allah tak pernah ngantuk dan tidur. Paman masanamil logom tidak pernah kami pasacape. Ya, <coughs> seperti itu. Jadi di dalam menetapkan dan menafikan itu hanya mengikuti Al Quran dan Sunnah tidak boleh keluar dari hal itu secara khusus dalam asma wa sifat dan secara umum dalam kitab beragama makanya akidah Ahlussunnah prinsip dasar akidah Ahlussunnah dalam pembahasan ini dan dalam seluruh pembahasan agama adalah mengikuti qala Allah wa qala Rasul mengikuti apa yang dikatakan Allah dikatakan Rasul dan apa yang disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu pula yang diikuti oleh imam-imam ahli sunnah yang secara turun temurun mereka yakini akidah yang terus mereka wariskan dan diwarisi sampai detik ini ini yang wajib kita ikuti dalam pembahasan ini secara khusus dan pembahasan agama secara umum ya tidak perlu kita main akal-akalan lagi tapi kita gunakan akal Untuk memahami syariat Tapi kalau main akal-akalan Atau mengakal-akali syariat Agama Stop, no La al -fukal. ya Sama sekali tidak Kita harus Ya, hormati akal kita Bagaimana menghormati akal? Ya, mengagungkan akal Yaitu mengikuti syariat itu kita memuliakan akal tapi tatkala akal dipaksakan untuk menolak syariat itu berarti seorang itu telah membunuh fungsi akal dan telah merusak ya fungsi akal tersebut pasti akan rusak pasti itu ilmu pasti ya karena sangat terbatas ya maka kenapa ahlul kalam dari berbagai muatazilah Dan berbagai sekte-sekte yang muncul dalam ini Kenapa? Ya ini masalahnya Kerana mereka memaksakan akal Untuk memahami sesuatu yang tidak bisa jernak akal mereka Sesat mereka Menyimpang Tapi ahli sunnah selamat Kenapa? Kerana mereka hanya mengikuti wahyu Ya Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimah. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal Ya muridnya Imam Syafi'i Syafi'i, muridnya Imam Malik begitu ya mereka saling berguru saling mewarisi ilmu dan mewariskan ilmunya <tuh> Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah, Imam Ahli Sunnati Wal Jamaah ya. yang wafat pada tahun 241 Hijri'ah 241 Hijri'ah mengatakan dalam kitab usul sunnah beliau tentang sunnah tentang tauhid tentang akidah la yusaffu Allah illa bima wasafa ya. bihi nafsuhu ya atau wasafahu bi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam laa natajawazu alquran was sunnah masyaallah perkataan imam ahli sunnah dan ini semuanya perkataan Imam Syafi'i juga ya. semua mereka mungkin redaksi redaksinya yang yang berbeda kandungannya sama ya. Imam Syafi'i mengatakan bahawa asrul ilm ilmu itulah al-kitab wa sunnah wa ma'ajma' alaihi nah. al-umma ijma' yang berlandaskan dalil tadi nah kata Imam Ahmad bin Hanbal la yusafullah Ilah bila wassafa bina bsa atau wassafa wuhu bhi kita tidak ya menetapkan sifat bagi Allah kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan juga yang ditetapkan oleh Rasul untuk diri Allah. Baik, walaupun terjawaz al Quran kita tidak akan mungkin ya melewati batasan yang telah tentukan al Quran. Tak akan mungkin kita keluar dari al Quran. Inilah makna sebagian perkataan ulama salaf, naduru maasun nati hayu darat. Kita ini ya berputar kemana saja, mengeliling kemana saja, tidak keluar dari poros sunnah tadi, lingkaran sunnah. Ya, sila pergi jauh, tapi jangan keluar dari lingkaran sunnah. Ya, kalau dah keluar dari lingkaran sunnah, celaka karena di luar curang bid'ah hawa nafsu dan bermacam kesesatan maka ini narahasia keselamatan ahli sunnah kenapa tidak ada perbedaan di kalangan mereka dalam masalah ini satu akidah mereka hanya perbedaan dalam redaksinya saja tapi satu akidah mereka mereka tetapkan sifat Allah mereka tetapkan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah kenapa tidak ada perbedaan enggak ada muncul kontradiksi dalam akidah mereka kenapa? rahasianya Karena mereka hanya mengikuti Al-Qurna quran kenapa terjadi berbagai penyimpangan ya, keanehan dalam ber berfikir dan juga metodologi dalam berdalil berargumentasi dan juga kontradiksi dalam pemikiran antara sekte-sekte yang mengingkari sifat tersebut dengan Ahlul Kalam kenapa itu terjadi? Mas sebab لماذا ikhtalahu kenapa mereka berselisih tentang masalah akidah bahkan sampai kepada ya tingkat mengkabirkan ya satu sama lain kenapa itu terjadi karena mereka mengikuti akal akal ini terbatas dan tidak sama ya pemahamannya tingkat juga ee uh, Pemahamannya tidak sama pemikiran tidak sama lalu akal siapa yang kita ikuti akal siapa yang begitu banyak ya manusia maka jelas tidak akan mungkin bisa ya disatukan tapi bila kembali pada wahyu kebanyakan hanya satu maka akan terjadi persatuan maka akhidah di sunnah mereka hanya mengikuti Al-Quran dan sunnah ini landasannya taib dan ini telah ijma ya. Al-Imam Ibn Abdul Bar, salah seorang ulama' Malikiyah, yang wafat tahun 463. Jadi akidah yang kita yakini ini, akidah yang kita iman, yang kita pelajari, akidah yang diyakini ulama'-ulama' Ahli Sunnah, bahkan diyakini para sahabat Rasul, diyakini para imam-imam Ahli Sunnah. Bukan hasil rekayasa Ibnu Taimiyah Bukan hasil rekayasa Muhammad Abdul Wahab Bukan Mereka hanya mengikuti para ulama' sebelumnya ya. InsyaAllah nanti Saya akan sebutkan ya. Saya akan sampaikan insyaAllah Berbagai ya, karya Tulis para ulama' ahli sunnah Sebelum mereka yang menentang akidah Yang menetapkan sifat-sifat Allah -sifat. Banyak sekali Dari kalangan ulama' syafi'iyah, malikiyah Hanafiyah dan juga ya, hambali jadi bukan hasil rekayasa ulama-ulama yang hidup di zaman atau di abad ke-8 Hijri ya bukan ini akidah yang turun-temurun yang tertulis dalam referensi yang jelas beserta sanadnya. ya para porawinya jelas bersambung ya bukan hasil rekayasa manusia di zaman tertentu ya di abad tertentu ya tidak. Nah. Kemudian kata kata Imam Abdul Bar ini ya ini dalam kitab beliau Nah. bayan al ilmi wa fadli ya. Kata beliau lisal fil i'tiqad kullihi fi sifatillah wa asma'ihi illa ma ja'a mansusan fi, kit fi kitabillah. أو صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yeah. أو أجمعات عليه الأمة وما جاء من أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا ينظر فيه yeah. tidak ada di yeah. dalam iktikat akidah dalam akidah tentang apa sifat-sifat Allah dan nama-namanya kecuali apa yang telah termaktub ya secara nafs ya, secara teks ya jelas fi kitabillah dan yang sahih dari Rasulullah s.a.w atau ai jemaat alaihi al-umma atau yang telah disepakati oleh umat ini landasan kita qala Allah qala Rasul ijma siapa yang mengikuti tiga landasan ini la asud al sunnati wal jamaah siapa yang menyelisi salah satu itu ahli bidah awal ahwa kan menamakan ahli sunnah ya, tidak cukup sekadar penamaan bukti ya, kita menuntut bukti apa buktinya, kalau bisa mendatangkan bukti anda, jujur tidak ada buktinya semua orang bisa mengatakan ya, jika tidak ada bukti, berarti kan lundus ta? kadzab. Baik. Kemudian au ijma wa maji' min akhbar ahad ya, hadis-hadis ahad tentang sifat ya, semuanya itu yusallam la, itu diterima. Wala yunadhar dan tidak diperdebatkan. Maka kita jelaskan nanti. Ya, apa maksud hadis ahad? Yaitu nanti hadisnya sahih. Karena ahlul bidah wal ahwa mengatakan selama soal akidah hanya hadis mutawatir ahad enggak bisa jika demikian begitu banyak nanti akan ditolak perkara-perkara akidah karena kebanyakan hadisnya ahad yang bukan mutawatir ya ini bukan pembahasan kita pada kesempatan kali ini insyaallah di pembahasan-pembahasan yang selanjutnya baik kemudian ya uh, bahwa yang ketiga Bagian yang ketiga dari independensi tauhid asma wa sifat tadi, ahiman bima'aniha wa ahkamiha. Mengimani makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Ternyata ada hukum-hukumnya, hukum yang terkandung dalam nama tersebut. <coughs> Inilah yang tadi kita sebutkan konsekuensi, yaitu tuntutan. atau dengan ungkapan lain ubudiyah yang berkaitan dengan setiap nama dan sifat tersebut. Baik. <coughs> Bismillah Ikhatul para pemirsa rahimakumullah. Baik. Yang uh, bagian yang ketiga dari definisi asma uh, tauhid asma wa tadi adalah al-iman bima'aniha wa ahkamih. Jadi mengimani makna-makna dari nama-nama tersebut. Ya. Yeah dan hukum-hukumnya, hukum yang terkandung. Ya. Yeah. Dan juga merupakan konsekuensi dan tuntutan dari setiap nama. Karena setiap nama memiliki ubudiyah yang spesial. Baik. Maksudnya adalah setiap nama tersebut sebagaimana telah kita jelaskan itu mengandung makna. Saya ulangi, setiap nama itu menunjukkan kepada makna Itu mengandung makna yang sempurna Nah Makna yang sempurna tersebut Wajib kita imani Kita tetapkan Kita yakini Makna yang sempurna tersebut Itulah yang kita kenal dengan sifat Allah Nah Itulah yang kita kenal dengan sifat Allah Karena setiap nama sebagaimana telah dijelaskan tadi mengandung makna makna itulah sebab Allah contoh Jadi, dengan contoh semakin jelas ya kama kala, orang Arab mengatakan bil mithali tadhul maqal ya bil mithal dengan contoh itu semakin jelas ya suatu pernyataan baik kita ingin jelaskan dengan contoh kita cari atau kita ambil nama yang lain Tadi tersebutkan Allah Rahman Malik begitu? Nama Allah As-Sami' Nama Allah Al-Basir Wahua As-Sami' Al-Basir As-Sami' itu salah satu dari nama Allah Al-Husna Kenapa Al-Husna? Kena mengandung makna Apa maknanya? As-Sam'u Dan Sam'u itu adalah sifat Allah Berarti Allah memiliki pendengaran. Kerana namanya As-Samiya, ah, maka sifatnya adalah As-Samu. Itu kita imani. Ya. Kita imani. Ar-Rahman. Ya. Nama Allah, maka Allah menisihkan rah sifat Rahmah. Tadi, ya, Al-Basir, berarti Allah, memiliki sifat basar penglihatan Allah Subhanahu wa antara namanya ya yeah. al-Qadir atau al-Qadir maka sifat Allah al-qudrah nama Allah al-Khalid atau al khalaq maka sifat Allah al-Khalq itu menciptakan begitu seterusnya jadi itu kita imani nama Allah al-a'la yang maha tinggi berarti Allah memiliki sifat yang maha tinggi tinggian Allah tinggi zatnya tinggi kekuasaannya tinggi sifatnya itu keagungan dan kemuliaan kesempurnaan kemudian tinggi kedudukannya dan tinggi zatnya nah ini akidah al -sunnah. ahlul bid'ah mengingkari itu zat Allah tidak bertempat kata dia Apa maksud tidak bertempat? Kalau anda maksud tidak bertempat adalah tempat yang diliputi oleh makhluk yang ada di alam ini Ya benar Tapi kalau maksud tempat tinggi Di luar alam ini Yang bila kita katakan Allah maha tinggi makanya ada dua arah Tinggi dan rendah Yang tinggi Allah yang rendah makhluk semuanya Di luar alam ini Berarti kita tidak menggunakan kalimat istilah tempat karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis tadi Nah, ini akan kita jelaskan juga nanti kaedah dalam hal ini. Ya. Seperti itu. Nah, ikut terima puan Isra Itu contoh. InsyaAllah jelas. Ya. Kemudian, bi'ahkamihah. Hukum yang terkandung yang menuntut kita iaitu ubudiyah setiap isim, setiap nama. Dan sifat itu mengandung ubudiah Yang menuntut kita untuk Ya Mencermati dan menghayati Kemudian kita ibadati Allah Ya Dengan nama-nama Dan sifat tersebut Makanya Allah menyebutkan Walillah asma'ul husna fada'uhu biha Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha Fada'uhu biha nah, Fada'uhu biha Allah memiliki asma'ul husna Fada'uhu biha Maka serulah Allah beribadalah kepada Allah soal doa di sini doa mencakup doa doa masalah permohonan kita kepada Allah maka di dalam berdoa sunnahnya lah kita bertawasu dengan asma Allah al husna dan sifat-sifatnya kan begitu kita puji Allah terlebih dahulu kemudian baru kita panjatkan permohonan kita nah itu di antaranya makna pada uhubia kemudian doa Bermana ibadah kita, sujud, rukuk kita dan ibadah itu adalah doa, ya. Dan kita ibadati Allah Subhanahu Wa Taala yang tentunya pasti akan menjawab kepada puji-pujian Allah, puji-pujian terhadap Allah dan juga, ya, memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ekhutaliman, wa asallahu Kemudian juga dalam akhir hadis Rasulullah SAW disebutkan bahawa Allah memiliki asmal husna. 99 asmaul husna yang barang siapa ahsahha inna lillahi tis'atan wa tis'ina mi'atan illa wahida man ahsahha dakhala jannah Allah makhluk ismiul husna nama ya 100 kurang 1 100 kurang 1 ya mi'atan illa wahida man ahsahha barang siapa ahsahha dakhala jannah masuk surga apa maksud ahsahha mengetahuinya menghafalnya memahaminya, mengimaninya dan mengibadati Allah. Jadi bukan sekadar disenandungkan saja, disenandungkan tapi enggak dipahami maknanya, enggak bermanfaat seperti itu. makanya tidak ada perubahan dalam hidup dengan cara seperti itu, karena tidak ada efek secara langsung. Ya. Tidak ada pengaruhnya, karena hanya mensenandungkan kata-kata yang hampa dari makna, karena tidak dipahami. bukan begitu? Tatkala kita menghantarkan Ar-Rahman Kita ingin Allah Rahman Allah yang mahal luas Rahmati wasiat kula syait Meliputi Berarti kita ini miskin sekali Butuhkan rahmat Allah Maka mohon kepada Allah Jika demikian kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Ya kasih sayang pada sama La yirham La yirham man la yirham Irhamu man fil'ar Irhamu man pisau Berkasih sayang Kepada orang yang ada di permukaan bumi Maka di langit Allah mati akan merahmatimu berarti ada efeknya. Ya, ini. Kemudian jika Allah Sami' mendengar, Sami' berarti Allah mendengar segala sesuatu. Bahkan bisikan hati kita, ya. Allah dengar dan Allah ketahui. Ini akan menanamkan apa ubudiyah yang muncul dari pengetahuan seperti itu. Kita akan berbicara dengan yang baik. Mengucapkan sesuatu yang baik kalau sekarang mengucap sekarang mungkin dituangkan dalam bentuk tulisan ditulis dengan yang baik, kerana Allah mengetahui Allah mendengar ucapan kita bila kita mengatakan Allah azim <coughs> kabir, muta'al maha agung, maha besar <coughs> maka yang tertanam dalam hati kita apa? keagungan, kebesaran cinta kepada Allah, maka tumbuh apa? sifat takut kepada Allah itu namanya mengimani hukum-hukum dan tuntutannya begitu ya, di dalam kita mentauhidkan Allah semasa sifat, jadi bukan teori-teori ahlul kalam, ya teori-teori yang sampai mengingkari sifat-sifat Allah, kalau ditetapkan begini nanti akan menyerubai sifat makhluk berarti harus dita'awil, ahlu salawengkan dan uh, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping di macam-macam istilah-istilah ahlul kalam yang bida'a seperti itu, bukan begitu bukan begitu kita menghasilkan sifat itu yang akan menyesatkan pemikiran manusia, tapi kalau kita kembali seperti yang kita jelaskan tadi Allah menyebut kita dalam Al-Quran Al-Kirim Namanya kita tetapkan Kemudian bagaimana Pengaruh hal itu Dalam kehidupan kesarian kita Takkala Rasul mengatakan Yanzilu Rabbuna ila samaid dunia Turun ke langit bumi Untuk apa? Membuka pintu rahmat Allah menyeru hambanya mensyar, Sembari mengatakan Man astajibulah. Maka kita termotivasi untuk berdoa Ya Rahman Kita bangun sepertiga malam terakhir Ya Rahman Panjatkan kepada Allah, Allah mendengar doa kita. Man yaduoni pa astajibullah dikabulkan Allah. Man yastaufiunifah akhirullah siapa memohon keampunan aku ampuni kata Allah. Man yasaduni faau'tiyah siapa yang memohon akan aku beri. Jadi begitu kita memahami sifat tersebut, apa yang terdapat termotivasi kita untuk beramal, kita manfaatkan kesempatan yang seperti itu untuk beramal. Ini namanya efek dan pengaruh dari ya. mempelajari asmal husna. Begitu kita mendengar Allah rakib, Allah syahid, betul menyaksikan, basir, keadaan tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah mengetahui. Maka yang lahir dalam diri kita, khasyah dikut pada Allah, murakabatullah, sifat selalu menghadirkan murakabatullah. Maka ini akan betul mempengaruhi perilaku dan sikap kita dalam beribadah. Beginilah yang dipahami oleh para sahabat dahulu. Beginilah dahulu salafus saleh membaca Al Quran sehingga tidak ada permasalahan timbul di kalangan mereka, karena mereka membaca Al Quran, membaca nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut, ya untuk diimani dan diyakini, bukan untuk diakal-akali, bukan untuk dipreteli bukan untuk dita'wil, diingkari macam-macam sebagaimana ahlul kalah. Ya. Maka lihat bagaimana mereka semakin takut kepada Allah. Semakin tunduk kepada Allah. Jika kita mengetahui keagungan Allah kebesaran, jiwa ini akan tunduk. Kenapa tidak? Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ya. Wal ardu jamian qabdatu yawm al-qiyam. Bumi. Satu genggaman tangan Allah. Pada hari kiamat langit digulung oleh Allah gulung kita memahami, memahami mana menggulung ya dilipat digulung itu bu langit yang tujuh tingkat digulung oleh Allah biyamini dengan tangan-tangan Allah subhanahu wa ta'ala tapi siapa kita? sebagai perbandingan aras yang begitu besar yang makhluk paling besar Rabbul Arsul Azim Allah Istawa Al-Ars dan Ars bila dibandingkan dengan kursi perbandingannya sangat kecil sekali kursi ya. dan kursi dibandingkan langit, bumi dibandingkan kursi sangat kecil sekali berarti tidak ada perbandingan sama saya. dan kita bagian dari yang terkecil dari manusia yang hidup di permukaan bumi lalu ya. siapa kita? Kau sombong banget gitu, ya, menyombongkan diri, menentang Allah, bermasyad kepada Allah, durhaka kepada Allah. Siapa kita? Nah, inilah maksud. Jadi mempelajari asmaul husna dan sifat ini akan menanam ke keagungan dan diri kita. Tapi ingat kuncinya memahami seperti akidah jamaah Tapi seperti kaidah kalam, wa si kalam wal bidah, ya semakin sesat, semakin jauh dari Allah Ta'ala. Sampai-sampai mengingkari sifat Allah na'am ikhtaliman wa al itulah makna dari ya maksud dari asma uh, tauhid asma' suba yaitu ifradullah ya ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya alwaridati fil qur'ani wa sunnati wal iman bi ma'aniha wa ahkamihha ya menetapkan mengesahkan Allah dalam asma' wa sifatnya yang tertera dalam Al-Quran ya serta mengimani makna si kandungannya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya itulah akidah al tentang ya maksud dari asma' wa sifat Allahu'alam demikian Nah, baik sekron jazak lakhir. Barakallahu fiik atas materi yang tadi disampaikan oleh Al di kesempatan bagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi benar kita mengenai akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dalam asma wa Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat di 0819896543 atau anda bisa mengirimkan pertanyaannya di ah, ya di nomor telepon di 0218236543 enam kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat ustad ada pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, saya pernah mendengar ceramah di media sosial dengan berbahasa Arab, dia seorang syekh atau bergelar doktor. Namun di situ sudah ada terjemahannya. Dia mengatakan bahwa barang, e, Imam Syafi'i berkata bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas 'ars, maka dia telah kafir. Ya, mohon jawabannya apakah benar perkataan tersebut dari Imam Syafi'i ya terima kasih atas pertanyaannya Barakallahu Fik jadi apa benar perkataan ya apakah benar perkataan yang menyatakan atau menisbatkan pada Imam Syafi'i Ya, barang siapa yang uh, mengatakan Allah duduk di atas arasy dia telah kafir. Ya. Jawabannya dari berapa sisi ya berikut ini. Pertama, ini jelas ya pernyataan seperti itu adalah dusta. Tidak benar Imam Syafi'i mengatakan demikian. Ya, silakan. Dibuka kitab beliau ya. Atau akidah yang menulis tentang akidah beliau yang ditulis ahli sunnah wajah jamaah, imam syafi'i, ya akidah imam syafi'i adalah akidah imam-imam ahli sunnah yang lain sama akidahnya. Jadi mereka mengimani, meng ya mengimani sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kebesaran karunia Allah Taala dan ini sebagaimana yang dinisbahkan sebagian yang mengatakan dia pengikut asyari kata dia atau mungkin syafi'i mengatakan Allah ada tempat-tempat sehingga mengingkari bahwa Imam syafi'i tidak mengatakan Allah ada di atas aras kerana menurut akal dia kalau ditetapkan di atas aras berarti menyerupai ya tajbih Kemudian dinisbatkan perkataan-perkataan yang dusta kepada imam syabihi demi Allah, itulah dusta. Kadap yang menisbat itu adalah pendusta menisbatkan kepada imam syabihi pernyataan bahawa Allah, ya, yaitu ada tempat-tempat <tuh> kemudian menunjuk ke referensi yang tidak jelas, tidak ada sanadnya, enggak jelas sumbernya. Kemudian juga pernyataan yang seperti ini wat Imam Syafi'i mengatakan mengatakan Allah duduk di atas aras la kufur ya maka ini jelas tidak benar ya ini satu sisi sisi yang kedua kendati ya atau makna istiwa atau di atas arasy istawa 'alal arsy di kalangan ahli sunnati wal jamaah termasuk Imam Syafi'i Mananya adalah Allah warta pak tinggi ya. di atas alas, ya. dan ini tinggi yang spesial. Karena sesungguhnya sifat tinggi zat Allah yang Tinggi itu adalah sifat darah dhati ya. Tetapi secara spesial Allah tinggi di atas alas. Jadi sebelum Allah ciptakan alas Allah telah Maha Tinggi zatnya di luar alam semesta ini. tapi begitu Allah ciptakan alas dan ars telah ada sebelum penciptaan langit dan bumi tapi setelah Allah ciptakan ars dan bumi Allah tinggi di atas ya. Semesta wa al ars ya semestawa ala al-ars sesuai dengan kebesaran dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu kehendak Allah seperti itu kursi ditanyakan, kenapa demikian? jangan ditanyakan, lima tapi kita imannya Allah maha tinggi ya tidak ada yang mengatakan ahli sunnah ya itu duduk seperti seorang ya raja duduk atas singgasananya kendati diriwayatkan dari sahabatin nukila sebagian ulama salaf yaitu jalasa tapi kalau kita pun memahami bagaimana akidah Ahlussunnah kalaupun itu benar riwayat tersebut jalasa duduk tapi tidak seperti duduknya raja di atas kursi atau singgasana permasalahan yang muncul kenapa terjadi ya kekacauan di dalam pemahaman tentang asma wa sifat karena persepsi yang pertama yang terbesar di dalam benak pikirannya adalah tashbih maka ungkapan sebagian ulama seperti Imam eh, Al-Amin As-Syangkiti dalam risalah beliau tulis tentang dirasat tentang asma wa sifat kata beliau kenapa ahlul kalam mu'abdilah itu mengingkari sifat kerana najis najis tashbih itu telah mengotori pikiran dan hatinya itu yang pertama sekali dibayangkan. Begitu dia membaca Ar-Rahman as yang terbayang oleh dia apa? Oh, seperti raja duduk di atas singgasananya. Berarti arasynya singgasananya lebih besar dari raja. Kalau singgasananya jatuh berarti raja jatuh juga. Berarti raja itu butuh pada singgasan. Itu persepsi yang Inilah najis tasbih yang telah mengotori benak pikirannya. Begitu ungkapan. Itu saya menungkil ungkapan Syekh. Benar sekali. Itu yang mengotori pikirannya. Ya. itu motori lalu subhanallah mana pengagungan kepada Allah wa maqadarullah haqqa qadri subhanallah wa maqadarullah haqqa qadri jika dalam kehidupan sekalian kita makhluk punya diantara makhluk saja nama sama sifatnya sama tapi berbeda hakikatnya lalu bagaimana dengan Allah antara Allah dengan makhluk ya jelas sudah ada perbedaan tidak ada perbandingan dan kesamaan sama sekali Maka ini jelas pertama Imam Syafi'i tidak mengatakan nad itu dusta. Ini bentuk-bentuk kedustaan. Jadi uh, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tak kalau ditanya tentang akidah Imam Syafi'i, tentang asma' was sifat tentang ulum mengatakan akidah beliau sama dengan akidah Imam-imam Ahlussunnah yang Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kau dah perlu waspadai kata beliau, bahawa banyak dari kalangan jahmia ahlul kalam itu menisbatkan pada imam-imam alisuna perkataan tidak pernah mereka katakan. Ini diantaranya juga. Dan itu dan tatkala mereka diminta mana buktinya, mana sumbernya, referensinya mana, mana amana ilmiahnya dalam sebuah riset penelitian bahas itu harus ada referensinya yang jelas. Kalau tidak ada, ya anda dusta. Tidak bisa diterima pernyataan seperti itu Maka itu mana buktinya Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti itu Makanya jelas tidak benar yang pernyataan seperti itu Ya Imam Syafi'i mengimani sifat-sifat Allah Mengimani Ya Semua sifat-sifat Allah yang tartarum Al-Quran Dan hadis Nabi yang sahih Kena akidah beliau Sebagaimana Uh, landasan beliau dalam beragama adalah al-hadis. Jika suatu hadis itu madhhabi. Hadisnya sahih itu madhabku Hadis telah sahih tentang sifat ketinggian Allah. Ayat jelas ya, tidak ada keraguan lagi istiwa 'alal arsy itulah madhab Syafi'i. Enggak perlu menisbatkan menisbatkan yang dusta kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mengenal Anda. Ya. Sampai dikatakan sahabat saya yang setia Kata Imam Syafi'i yang menerima hadis yang sahih. Kendati dia jauh yang mungkin jawab bukan tidak ada hubungan tali persaudaraan atau mungkin tali nasab, tapi orang yang menolak hadis itu bukan sahabat saya, kan? kenderi ada hubungan nasab dengan saya. Itu makna perkataan Imam Syafi'i yang diuraikan Imam Al Baikhaki dalam menaklub Syafi'i. Lalu seorang menisbar kepada Syafi'i, Syafi'i enggak kenal anda. Bela pas tidak akhirnya yang anda nisbatkan kepada Syafi'i, anda dusta. Imam Syafi'i enggak kenal anda seperti itu. Ya, ini pencemaran nama baik. Ya, kalau sekarang mengatakan pencemaran, inilah bentuknya pencemaran nama baik terhadap Imam Syafi'i. Nah, itu semua dilakukan untuk apa? Mencari legalitas, status agar ada yang ya merekomendasi, ada bentuk rekomendasi atas kebatilan yang diyakini. Nauzubillah min Ini jelas ya. mencari nama baik Imam Syafi'i, merusak nama baik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Nasirul Hadis, pejuang hadis, itu gelar beliau musuh-musuh akidah Jahmiyah menolak sifat, sifat Allah mustahil murid-murid beliau berdebat dengan ashabul hadis ya lalu datang orang-orang belakangan sekali menisbahkan pada beliau akidah-akidah yang tidak diyakini ini jelas ya kedustaan yang dikemas dengan ya sebagai redaksi ilmiah ya. na'udzubillahi min talik ya semoga Allah membimbing mereka untuk taubat pada Allah dan Meninggalkan cara-cara seperti itu Ya Demikian Allah Nah baik Sekurang terserah Atas jawaban saya demikian Untuk yang bertanya Dan selanjutnya Kami angkat pertanyaan Tidak disebutkan nama dan tempatnya Assalamualaikum ya Ustaz Bolehkah kita berzikir Dengan Asma'ul Husna Seperti kata Ya Allah Secara berulang-ulang Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan kedua ini, saya ingin menambahkan jawaban terhad pertanyaan pertama tadi. Tidak diragukan, ya, bahwa menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah syirik. Nah, kalau yang dimaksud di sini, tapi jadi ini bukan perkataan Imam Syafi'iyah, iaitu Allah akan duduk. Tidak itu bukan pernyataan Imam Syafi'i. Tapi makna yang bisa dipetik dari itu bahawa kalau menyerupakan Allah dengan makhluk itu jelas kufur. Ya, kalaupun dia mengatakan istiwa, tapi istiwalnya seperti ya raja duduk di atas singgasana, menyerupakan seperti itu dia kufur. Ini ya Imam Nu'aim bin Hamad mengatakan ya man uh, shabbah Allah. Man awasaf Allah Bi sifati khalqih Wa qad kafar Man shabbah Allah Bi sifati Man shabbah sifat Sifatan min sifatila Bi sifati khalq Wa qad kafar Barang siapa menyerupakan Allah Salah satu sifat dan sifat makhluk Kata Allah kufar Kan Allah mengatakan Laysaka mislihi shayy Laysaka mislihi shayy tapi jelas pernyataan itu bukan imam Syafi'i. Tapi kalau yang dimaksud menyerupakan dengan sifat makhluk, duduk seperti duduknya raja di atas hingga sana, begitu ya, dipahami dan di, begitu yang dinyatakan, dia ya, setelah kufur. Pernyataan kufur ini. Nah, tapi jelas itu bukan pernyataan imam Syafi'i seperti itu. Baik. Nah. Yang kedua, bolehkah berzikir yang hanya menyebabkan Allah, Allah saja. Ya, ini jelas bukan zikir yang disyariatkan. Tak pernah Nabi berzikir hanya menyebut Allah Allah Allah Allah sehingga Tak pernah. Selain buka kita baca zikir itu. Ya. Nabi yang berzikir kepada Allah Biculu Atin Wahin, yang ya. paling banyak zikirnya, setiap kondisi dan keadaan. Tak pernah hanya boleh nyebut Allah Allah Allah saja. Tak pernah. Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la hawla wala quwata illa billah subhanallah wabihamdi subhanal azim kan begitu baca itu zikir Nabi baca gak ditemukan ada kalimat hanya Allah Allah apa Allah Allah Allah, Allah. sebut yang sempurna makanya empat kalimat yang paling mulia setelah Al-Quran adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tidak sebutkan Allah Allah Allah tidak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar sempurna itu baru zikir ada pun menyebut secara ya tunggal saja mufrad gitu istilah bahasanya itu adalah zikir yang tidak syarankan ini termasuk perbuatan zikir-zikir yang bid'ah ya yang tidak ada contohnya Nah, kalau berzikir ikuti Nabi jangan mengandang Ya, yeah. Nabi itu dah mencontohkan semuanya Ya, yeah. sudah, tidak perlu mengandang-gadah, menambah-nambah cukup dengan zikir yang diajarkan Nabi, anda akan mulia anda akan menjadi orang-orang yang yang janji kata Allah ada maghfiratan wa ajaran azimah maghfirah, keampunan dan pahala yang banyak bagaimana? zikir dengan zikir Nabi, bukan dibuat-buat Maka, ya, kita mendengar sebagian Mensenandunkan asmal husna Atau membaca, Ya Rahman, Ya Rahman Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, begitu ya Itu bukan zikir Tidak pernah Nabi majarkan seperti itu Jangan mengada-ngada. cukup dah Capek mengada-ngada itu juga tidak ada nilainya Ya, tidak ada nilainya Nah Semakin menjauhkan diri dari Allah Hampa makna zikir seperti itu Tidak ada nilainya tapi subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar ya subhanallah Ya yeah. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallah Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta Khalaqtani wa ana abduh Wa ana la ahdika wa waadika masata Abu laka Biniamatika aliyah wa abu'u Bidhanbi fadhfirli Fa'innahu layafirudhunuba ilaha lumkap ya. Nah. Jadi intinya itu zikir yang tidak disyariatkan. Demikian Allah a'lam. Nah, next Kranjasa zaklah gratis 081. Jadi demikian dua pertanyaan di layanan santai singkat dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini Pak Widodo di Riau. Silakan Pak Widodo penha nah, Fatat kami periman kalau asma Allah itu 1999 ini ya yeah. namun kami diajarkan doa ketika nyadatul Marit mengunjungi orang sakit itu dengan doa Allahumma rabban nasi dzil ba'sa is anta safi ini anta ada an nama Allah as yang 99 asma Allah yang berskap itu kita jumpai ya, ada nama Allah asasi. Nah ini bagaimana kedudukan ini yang stat? Maaf. Yang kemudian yang kedua. Ya satu saja pak ya. Karena kebebasan ya. waktu mohon maaf. Enam. Ia yang sejak muluk. Iya. Iya. Bukan. Iya. Bukan. Iya. Bukan. Iya. Bukan. Iya. Bukan. Iya. Bukan. Iya. Bukan. Iya. Ya, ya. Terima kasih kepada Pak Widodo Ya Barakallahu Fik atas pertanyaannya Jadi Tadi disebutkan Allah memiliki 99 nama Tapi hadis ini bukan membatasi Bahawa nama tersebut hanya 99 saja Tidak Maksudnya adalah 99 nama tersebut itu memiliki Keistimewaan yang spesial Barang siapa yang menguasai Memahami dan mengamalkannya itu itu akan masuk surga. <coughs> nah. Dan nama-nama tersebut ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Dan doa yang disebutkan tadi dalam kita mendoakan orang yang sakit, Allahumma Rabban Nas ya, e, mudhibil ba's, Antash Shafi, Nashifani la shifa, shifan la, shifa shifa la yughadiru saqam. Maka ini hadisnya sahih. Maka diantara Asmaul Husna Asy-Syafi. Maka boleh dikatakan Abdus Syafi. Ya. Makanya uh, di antara sifat Allah ya memberikan kesembuhan syifa ya sehingga faida maritu fauwa yashfini begitu dalam hmm. Al-Qur'an sebutkan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan aku jadi Allah yang menyembuhkan jadi ini termasuk dari asma Allah maka begitu kita memohon kesembuhan ya Allah mudah berbaik ashafi as anta ashafilah as shifailah -shifa -shifa an sifat sifat Allah juga disakrum maka kita memohon seperti itu. Jadi ini diantara asmaul husna ya yang sahih sehingga bila kita memohon kesembuhan atau mendoakan yang sakit kita bertawassul dengan nama tersebut. Itu kan tawassul Nabi sallallahu dengan nama tersebut. Allahumma Rabban Nas. Ini masih ya. Allahumma Rabban Nas. Sebut Rabban Nas. Ya, mudhibil ba's. Adhibil ba's. Ya, mudhibil ba's. Ya yang menghilangkan penyakit. Antas Syafi ko yang maha menyembuhkan. Ya, syifa'an la yughadir su'a, so, ya. pertumbuhan yang menghilangkan semua uh, penyakit dan efeknya. Nah. atau uh, dampaknya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Naam. Baik. Terima kasih kerana ziarah atas jawapan alasan demikian untuk Bapa Widodo yang berada di Riau dan selanjutnya yang kedua silakan kami berikan kesempatan di layanan telefon kembali 02182365436. Halo. Halo. Namp. Uh, ini dengan Titi Gocha Bapa ya. Betul dengan siapa di mana Bapa? Dengan Pak Sojarno di Lampung. Iya. Bapak ingin bertanya, silahkan. Ya, saya mau bertanya Pak. Uh, pertanyaannya, tolong uh, jelaskan uh, dan Nabi dan Rasul apa di sininya? Kok ada Nabi dan Rasul apa Nabi itu Rasul apa Bagaimana eh, Pak? Saya minta penjelasannya Pak Nah, Bapak menyimak tadi materi yang tadi disampaikan oleh Alu Istad Kesempatan pagi hari ini Ya, menyimak Pak Ini ya. Ya agak agak agak menyimpang dikit dari tema Baik ya. Terima kasih banyak Bapak yang berada di lempong Ditunggu jawab Oke Pak, terima kasih Pak Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Ya silakan Ustaz bagaimana Akan dijauh atau ada pertanyaan di lain pesan singkat Ya terima kasih kepada Bapak yang bertanya Barakallahu fi atas pertanyaannya Jadi e, Pertanyaan beliau berkaitan dengan Aku ada istilah Nabi dan Rasul Itu ya Apa perbedaannya Ya e, Dalam hal ini Para ulama menyebutkan ya Ada berapa pendapat yang mengatakan ya perbedaan antara nabi dan rasul. Ada yang mengatakan nabi itu ya yang diwahyukan tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kalau rasul ya diberi wahyu tapi diperintahkan ya untuk menyampaikannya. Tapi perkataan yang lebih kuat ya dalam uh, perbedaan antara nabi dan rasul tadi nabi itu ya itu dia utus kepada kaum yang telah beriman. Artinya dia menyampaikan bahawa jadi itu syariat sebelumnya atau mungkin jadi syariat baru. Tapi kepada kaum yang telah beriman kepada dia atau pada nabi sebelumnya dia meneruskan. Ada pun rasul, yaitu membuat syariat yang baru. Kemudian dia utus kepada orang kafirin. Dia mengajak untuk beriman. Nah, maka dalam hal ini setiap rasul itu nabi. Dan tidak setia Nabi itu Rasul Itu secara depan isinya. Mereka semua diperintahkan untuk menyampaikan Karena ya, baik itu syariat Yang baru turunkan kepada mereka Atau ya syariat atau melanjutkan syariat sebelumnya Tapi mereka diperintahkan menyampaikan Bedanya adalah, kalau ini kepada Kaum yang telah mungkin beriman Ya Kemudian, ada pun Rasul Tadi, yaitu kepada mereka yang kufur Kemudian diajak beriman kemudian Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, itu yang lebih kuat, yang lebih ya, tepat dalam perbedaan antara Nabi dan Rasul tadi, nah, demikian Allah wa'ala ya, baik, sekurang-kurangnya demikian, baik e, satu pertanyaan terakhir kami ajukan di lansan singkat Ustaz ya, ada pertanyaan ya Ustaz Maaf. Ya Ustaz, apa benar sifat wajib bagi Allah ada 20 dan sifat mustahil bagi Allah ada 20? Dulu anda mempelajari di sekolah diajarkan mengenai aqoed iman yang isinya 50 di antaranya sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah, juga sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang seperti ini dibenarkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kita telah menjelaskannya Bahawa bahwa akidah Ahlussunnah Wal Jamaah mereka mengimani semua nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung ya atau makna yang terkandung dalam matter tersebut yang makna tersebut adalah sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Sifat-sifat Allah Tabaraka wa Taala. Begitu juga sifat-sifat yang Allah sebutkan yang berkaitan dengan perbuatannya. Allah sebutkan ya, dalam Al Quran. Ya, Allah mewakil istiwa al arsh. Kemudian Allah subhanahu wa subhanahuwata'ala memiliki dua tangan, ya daya, wajah, kaki, ya, kemudian mata. Allah menggambarkan hal itu dalam hadis sohih Allah turun Ra'iyum itu sering kebesaran kagum yang kita tetapkan. Adapun pembagian seperti tadi ini panjang pembahasannya. Ini pertanyaan di detik-detik terakhir. Pembahasannya ini membutuhkan ya berbagai ber, tidak cukup satu pertemuan, ya. Makanya intinya, pembagian-pembagian seperti itu tidak kena di kalangan para ahli sunnah wal jamaah, ya. Kendati ya itu lebih dekat dengan ya akidah yang membagi sifat-sifat seperti itu. Ya ada kritikan yang perlu diperhatikan dalam ayat, tapi ini bukan ya kesempatan yang uh, tepat dan waktunya juga untuk membahas hal itu, jadi intinya apa yang tertarik Al-Quran kita imani apa yang tertarik hadis, kita imani dari sifat-sifat Allah ya. itu yang harus dipahami jadi artinya sifat Allah itu lebih dari itu yang mustahil semua makna kekurangan semua makna kekurangan kecacatan itu mustahil bagi Allah ustadz bagi Allah. Semua mana kesempurnaan, kemuliaan ya. Semua mana kesemua itu sifat Allah. Tapi dalam hal ini kita hanya menamakan dengan istilah Al-Qur'an, jangan menamakan nambah. Ya. Ini yang tadi kita jelaskan. Jadi yang terdapat Al-Qur'an itu kita tetapkan. Tidak menamakan istilah-istilah yang tidak ada ya, terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, ini juga menyelesaikan akidat al-sunnah, kerana al mereka mencukupkan dengan redaksi Al-Quran ya, redaksi Al-Quran tidak menentukan sifat-sifat tadi jadi intinya sifat itu lebih dari itu ya. sifat itu lebih dari itu sifat yang berkaitan dengan perbuatannya atau dengan zatnya ya. atau sifat dengan sifat khabariah yang hanya berdasarkan dengan dalil saja atau sifat yang juga selain dari dalil juga bisa, di, bisa diterima secara akal berarti bukan akal menjadi landasan utama tapi dalil tapi akal tidak menolaknya begitu ya maka ini semua ditetapkan nah itu mungkin jawaban yang singkat Mudah-mudahan bisa dipahami tapi kalau untuk jawaban yang panjang ini nambah waktunya ya dua jam lagi gitu ya atau mungkin sampai zuhur nanti kita kuliah berapa uh, SKS pagi ini ya itu pun belum selesai. Tamam. Nah. Demikian para pemeriksa dan juga para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk menambah keimanan kita akidah Ahlussunnah dan juga keyakinan kita tentang kebenaran akidah Ahlussunnah, terutama juga dalam mengimani sifat-sifat Allah tabaraka ta Demikian Allahu alaihi wasallallahu wa sallam Nabi Muhammadin wa alihi wasallim. Wa Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.